Я виніс за двері недокурок. Тихо, озерне плесо вночі, весела сходинка в світлі ліхтаря. Я повернувся і дописав. Я мрію про безчади і тарніцу вандзю. Я ще тримав у руці перо, раптом голоси метошня, приглушений уривчастий свист. Жовецький схопив з-під стіни карабін і кинувся до виходу. Я знав, що на такий випадок його будуть підстерігати Миколині товариші. «Стій, Вікторе!» Наздогнавши його, я повернув за плечі до себе і ногою причинив двері. «Пусти, пусти!» – пищав він. Я відпустив його і став біля дверей. «Одійди, пся мать!» То чого? – я засміявся, але серце в цю мить огортав жаль. «Одійди!» – він підняв карабін. «Дзінь, дзінь!» Задзвонило у вухах, вулицею скрізь соотливим торохтінням промчала підвода, виразно чулося полускування бичиська. Я став боком до дверей, прислухаючись до стискаючого у гуркоту холіс. Коли повернувся до Жовецького, він, запінившись, трясся на кріглі за столиком, звісивши на бік голову. Через хвилину його відпустило. Він уперся у мене своїми здивованими очима. Але подив поступово сходив. Натомість у них залискотіла шалена веселість. Тепер він вистрелить. Та ні, він знову затремтів, мов, лист і впав грудьми на столик. Я наблизився до нього. Пане Живецький, його лихоманило, як скупаного пса. Я тихо вийшов. Місто спало. Тоді я повернувся, видобув з-під Живецького листа, вклав до конверта – Задресував. Живецький, покликав я, він не озвався. На розі ратуші висіла поштова скринька. Опускаючи конверт, я подумав, що треба Марині послати вісточку про себе. Прихилившись до муру, трохи постояв. Моє тіло обливалося холодним потом. На Миколу І Покуцького налетіло двоє патрулів, хлопці їх пов'язали і в тому ж таки будинку винесли з зав'язаними ротами на горище. А Живецького довелося забрати до Льоху. Він міг мене виказати. Ми поклали його на долівці і очікували, коли він опритомніє. Раптом він затих. Микола не витримав і розбудив Грушевича. – Хто це? – запитав той, нахилившись над поляком. – Бачите, людина в біді, – розізлися Микола. – Що з ним? – Хіба є Бог? Відпалив Грушевич, «Огляну тоді скажу. Він довго кукав біля Живецького, щось бурмотів, повертав його то боком, то горілиць, нарешті, вже в сутінках втомлено звівся і сказав нервовий шок. Це й без вас видко, пробурмотів Микола, як це довго триває. Грушевич помовчав, дивлячись на сіру пляму полякового обличчя. Кволе здоров'ям, сказав він. Нерві слабенький, боюся, що він довго не прокинеться. «Летаргія?» – підхопився на нарах Микола. «Якщо не подіє денне світло, то він не скоро зведеться». Микола голосно невдоволено засопів. «Треба його переодягти», – шепнув він мені згодом. А загалом йому пощастило. «Так, його мусили б убити. Мене прийняв друж». У мурі дратівливо попискували щури, Миколою кидало на нарах. Грушевич метушився, і я втомлено склепив повіки. Потім, коли я відкрив очі, був уже день. На Миколиному місці лежав розтягнений до білизни безживний поляк. Тепер настало восьмеро. У кутку приперше посірілого Грушевича до муру стояв Микола. Він обсипав його обличчя голосним шепотом, погрозливо махав руками. Роздивившись, я побачив, що нари навколо порожні, видко всі, крім Миколи і Грушевича, порозходилися. «Ви що там не поділили?» – запитав я. Микола відступив від Грушевича, і лікар підійшов до мене. «Що робиться, пане, повсюду?» – мовив він цісталевими нотками в голосі. Губи його набрякли і посиніли від хвилювання. «Нічого страшного не сталося», – сказав я. «Чого ви щепилися? Ще мало вас біда товче». «Я цього не подарую», – сказав Грушевич. «Ви занапастили невинних людей». «Заспокойтеся, пане Грушевич».